الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونستهدي، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هدي له. أشهد أن لا إله إلا الله. Wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'da Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsu wahidah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 وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإنا أستقر حديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمدين صلى الله عليه وسلم وشَرُّ الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ناشر المسلمين والمسلمات Al-Hadirin wal-Hadirat Para Aba wal-Ummahat Dan para Ikhwan dan akhwat. Rahimakumullah jami'an Pertemuan kita Pada majlis yang ketiga ini Adalah pertemuan Di majlis Adab dan akhlak sebagaimana disebutkan bahwa manhaj salaf manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan manhaj dalam hal-hal yang lain termasuk adalah manhaj dalam hal akhlak dan adab bahwa termasuk bentuk bermanhaj di dalam berakhlak dan beradab adalah menteradani adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Menyikapi secara baik apa yang Rasul sikapi dengan baik, melakukan dengan baik apa yang Rasul lakukan dengan baik, menahan dengan baik apa yang Rasul menahan dengan baik, dan itulah yang Allah secara beritahkan dan itu termasuk manhaj yang benar di dalam beradab dan berakhlak sesuai dengan ajaran Islam. Karena sesuatu yang baik menurut orang. Belum tentu baik menurut Rasulullah SAW Juga belum tentu baik menurut syariat Islam yang mulia Sehingga ada beberapa adab Dan akhlak Yang itu dipandang baik oleh kaum Tetapi sesungguhnya itu tidak baik menurut syariatnya Islam Menurut syariatnya Rasulullah SAW Dan ini bukan Termasuk manhadnya Saraf bukan termasuk manhad Di dalam beradab dan akhlak sehingga ukuran manhas al-sunnah wal jamaah di dalam beradab akhlak adalah mengikuti adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini agar menteladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firmannya Allah sudahlah menyebutkan laqod aktanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah Dimankan ya Rabbullah wal yaumal akhir wa zakkarullah kafira Sungguh telah ada pada diri Rasulullah buat kalian semuanya uswah hasanah teladan yang bagus teladan yang bajik Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu bahawa pada diri Rasulullah terdapat akidah terdapat iman terdapat takwa terdapat ibadah terdapat tauhid Termasuk terdapat adab dan akhlak dan suluk yang mulia. Maka berarti Allah perintahkan kepada kita agar kita mengikuti beliau dalam seluruh apa yang ada pada beliau. Sallallahu alaihi wasallam termasuk adab dan tata kerama. Sebagian kaum yang mereka belum mengerti bagaimana adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan perkara yang lain Sesuatu yang lain atau standar yang lain Sebagai ukuran adab dan akhlak Jika sesuatu dianggap beradab Berakhlak apabila sesuai dengan Apa yang dikendaki oleh sesuatu yang lain ini Bukan dari sunnahnya Rasulullah Kita ambil contoh Kalau saya hidup saya di Jawa Di Jawa itu ada tutur krama yang bagus Bagaimana beradab Sepan santun yang mulia Dalam bercakap yang datang dari Jawa tentu tahu bahwa di dalam bahasa Jawa ada tingkatan-tingkatan bahasa kenapa ada tingkatan-tingkatan bahasa untuk orang untuk berkata kerama yang baik orang harus tahu dengan siapa dia bicara untuk memberikan penghormatan kepada orang yang diajak bicara maka dia harus mengerti tingkatan-tingkatan bahasa maka ini sesuai dengan sunnah karena saya menyebutkan dalam sabdanya beliau Laisa minna Tidaklah termasuk golongan kami maknanya bukan termasuk orang yang melakukan sunnah kami. Man lam kabirana, wa yarham saghirana. Orang yang tidak memberikan penghormatan kepada orang yang memang memiliki kehormatan dan tidak merahmati, tidak menyayangi orang-orang yang sifatnya lebih di bawah dia. Berarti bentuk penghormatan yang diberikan kepada orang yang lebih Menurut orang-orang Jawa adalah apabila anda berbicara memakai tingkatan-tingkatan bahasa yang tepat. Ada bahasa Muku, ada bahasa Kromo Madjo, ada bahasa Kromo Inggil, ada bahasa Kromo Keraton. Yang ini merupakan tingkatan-tingkatan bahasa dan orang tidak sembarangan berucap dengan bahasa tersebut kepada sembarang orang. Maknanya sesuai dengan syariat. Tapi ada juga di dalam syariat Jawa itu adab dan tata kerama yang ini tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat, yaitu membungku, ha? sungkem, sujud di hadapan orang tua dan perkara-perkara yang lain. Yang ini dianggap sebagai adab dan akhlak. Yang dengannya seseorang akan dianggap mulia dan memuliakan. Tetapi ini berlebihan. Ini adalah berlebihan. Allah Swt menyebutkan wa annal masajidalillah faladad di umalillahi ahad. Sesungguhnya persujudan-persujudan itu adalah untuk Allah. Maka jangan itu kalian menyeru Allah juga menyeru yang lainnya dalam yaitu ibadah-ibadah kalian. Maka ini menunjukkan bahwa beberapa adab dan tata karma meskipun itu dipandang baik oleh suatu kaum tapi belum tentu baik menurut Islam. Belum tentu baik menurut syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kebagusan kebaikan Kebajikan adab dan akhlak Termasuk ibadah, akidah, muamalah, suluk Ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Betapa mulianya Allah SWT Ketika menyebutkan bahawa Rasul itu adalah Seorang Nabi dan Rasul Yang memiliki kemuliaan Dan oleh sebab akhlaknya Rasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kita yang malam telah kita sebutkan firmannya Allah Tabarak wa taala dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu telah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasthurun. Ma anta bi rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajrun ghairu mamnun. Wa inna ka la 'ala qulukin adhim. Nun dan demi kolam dan apa saja yang ditulis mereka berkat nikmat rohmu maka kamu sekali-kali bukan orang yang junun bukan orang yang gila menurut yang dituduhkan oleh mereka bahkan sungguh kamu benar-benar akan diberi pahala yang besar yang tidak akan ada putus-putusnya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung Ayat ini yang menjadi topik dan tema pembahasan kajian kita di siang hari ini. Wa inna kalaula kullukin allah. Sungguh, engkau ya Muhammad berada pada akhlak yang agung, memiliki budi begerti yang agung. Itulah yang menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan kita di tuha hari ini. kita akan tinjau bagaimana perkataan ulama-ulama kita dan bagaimana itu disebutkan dalam sunnah-sunnah beliau s.a.w. dalam hadis-hadis yang benar tentang bagaimana keagungan budi begerti dan akhlaqnya Rasulullah s.a.w. As-Sikh Abdurrahman ibn Nasirah Sa'di Sa rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya, beliau memberikan pelajaran yang begitu bagus terhadap firman Allah Tabaraka wa taala wa innakal ala quluki alazim. Beliau rahimahullah taala menyebutkan dalam ayat ini, dalam firman Allah Tabaraka wa taala, wa inna laka la ajrun ghair Dan sungguh bagimu ya Muhammad ada pahala yang begitu besar Yang tidak ada putus-putusnya Di dalam ayat ini Allah menyebutkan Kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah SWT Kepada Rasulnya Nanti di akhir yaitu ganjaran atau pahala yang begitu besar Yang tidak ada putus-putusnya Yang tidak bakal ada putus-putusnya Disebutkan di dalam ayat Wa innalaka la ajran di situ ada Lam La Ajron Sesungguhnya Cukup Seandainya disebutkan Wa innalaka Ajron Tetapi Allah menambahkan di situ huruf Lam La Ajron Makanya dimasukkan kata saya Adalah Wa innalaka Ajron Adiman Bahawa benar-benar Engkau ya Muhammad Berhak mendapatkan ajrun yaitu pahala yang aziman yang agung sebagaimana keagungan pahala yang engkau akan dapatkan ya Muhammad adalah pahala yang ghairu pahala yang tak bakal ada putus-putusnya tidak akan bakal ada putus-putusnya apa maknanya senantiasa akan tercurah dan mengalir kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pahala dan ganjaran dari Allah tabaraka wa taala bagaimana tidak dikatakan R.A. Abdul Rahman al-Nasih Asadi wa dhali kalima aslafahu an-nabiyu sallallahu alaihi wa sallam minal a'mali soliha yang demikian terkait dengan amal-amal soli yang pernah dahulu dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi Wasallam amal soli yang dulu pernah dilakukan maka di hari akhir nanti beliau senantiasa memetik buahnya dan tidak akan pernah ada putus-putusnya amal-amal soli wal-akhlaqil kamilah dan juga karena akhlaknya beliau yang sempurna. Karena akhlaknya beliau yang sempurna sehingga Allah memberikan ganjaran yang tak ada putus-putusnya. Walihalak Allah, oleh kerana Allah juga menyebutkan dalam ayat wahinna kalal ala kullukin aubin. Dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung. Kata Syaiburrahman mengatakan makna yang agung di sini adalah akhlak yang alian, akhlak yang tinggi. Yang meninggikan derajatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Musta'lian Bikholkika ladhimannallahu alaihi kabih Yang dengannya Allah akan tinggikan dirimu ya Muhammad Dengan Allah karuniakan kepadamu Akhlak-akhlak yang muriah Akhlak-akhlak yang terpuji Allah SWT memberikan karunia kepada beliau Sallallahu alaihi wa alaihi wa Akhlak beliau yang agung apabila disimpulkan secara keseluruhan apabila dikumpulkan secara keseluruhan seperti yang ditafsirkan oleh umil mukminin aisyah radhiyallahu taala anha tatkala aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh beberapa sahabat yang menanyakan tentang akhlaknya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka ayat-ayatullah taala mengatakan kana qulukul Qur'an adalah akhlaknya Rasulullah Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala wa innaka wa innalakal ajran ghairu mamnun wa innaka ala qulukin azim. Sesuai sekali tepat sekali dengan yang difirmankan oleh Allah tabaraka taala. Wong tho akan mendapatkan ganjaran yang agung, ganjaran yang di antara putus-putusnya karena akhlakmu yang agung. Karena akhlakmu yang mulia dan tidak ada akhlak yang melebihi kemudian akhlak Al-Qur'an. Tidak ada akhlak yang melebihi kemuliaan akhlak Al-Qur'an. Disebutkan oleh Syabdroman bin Nashr bin Radhihimallahu Ta'ala Contoh diantara antara akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu di dalam Al-Qur'an kita mendapatinya adalah firman Allah yang memerintahkan kepada beliau khudil afwa wa'mur wa bil urfi wa'rid anil jahili Ya Muhammad khudil afwa Jadilah kamu seorang pemaaf Kita sudah ajarkan pada pertemuan yang malam dan diantara sifat orang yang beriman akhlaknya adalah pemaaf Dan Rasul adalah orang yang nomor satu Dalam hal memiliki sifat yang agung Yaitu pemaaf ini Karena Allah yang memerintahkan kepada beliau Khudil Afwa Jadilah yang Muhammad kamu seorang pemaaf Sehingga Rasul adalah Orang yang paling pemaaf diantara umat ini Wa'mur bil urfi Berintahkan yang bajik Perintahkan yang baik buat seorang yang beriman akhlaknya luhur, karena dia adalah orang yang berani menyebutkan kebenaran, menyebutkan kebenaran yang berani, sebutkan kebaikan kebaikan, karena sebagian bentuk, Dan bentuk ada bentuk-bentuk perintah yang yang bajik. Wa anil jahilin dan tinggalkan orang-orang yang jahil. Kita ingat bahawa Rasulullah saw. Sering kali diganggu, sering sekali diusili oleh orang-orang yang jahil. Apa yang dilakukan oleh beliau ketika diganggu, ketika diusili oleh orang-orang yang jahil. Beliau tidak berturutkan. Beliau tidak berturutkan tetapi beliau berpaling, ditinggalkannya. karena dia adalah orang yang jahil. Karena dia adalah orang yang jahil. Dan adalah akhlak yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT. Akhlaknya beliau yang lain yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran adalah sebagaimana difirmankan olehnya subhanahu wa taala fa bima rahmatim minallahi lin maka dengan rahmat dengan belas kasih dengan sifat penyayang yang Allah berikan kepadamu ya Muhammad lin talahum hendaknya kamu juga berbuat lemah lembut kepada mereka dan orang yang paling lemah lembut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di antara kaum, tidak ada di antara umat yang lebih lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. bagaimana beliau itu beradaptasi dengan orang yang belum pernah beliau kenal tetapi ingin kebaikan beliau lembut bagaimana beliau bisa menyesuaikan diri menghadapi orang-orang yang jahil tetapi menyakiti mengganggu beliau lembut bagaimana berhadapan dengan para sahabat beliau lembut bagaimana beliau berhadapan dengan sahabiat Sahabat-sahabat wanita, beliau lembut dan disaksikan oleh para sahabat bagaimana kelembutannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sifat orang yang beriman adalah lemah lembut. Bukan yaitu tidak lemah lembut. Ha? Di dalam ayat yang lainnya, Allah Suleman menyebutkan dalam sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laku jajakum rasulun min anfusikum azizun alihi ma'anittum harisun alaikum bilmu'minina ra'ufur rahim Sungguh telah datang kepada kalian suai kaum wa'i umat rasulun seorang utusan min anfusikum dari kalangan kalian utusan ini dari kalangan kalian Alihi ma berempati tinggi terhadap apapun yang menimpa kalian berupa keletihan, berupa kepayahan, berupa kesusahan empatinya tinggi tidak sekedar simpati, tidak sekedar empati tetapi perhatian yang sangat bagaimana mengentaskan saudara-saudara kaum muslimin yang mereka telah memiliki kesulitan ditimpa yaitu kesusahan Azizun ahli, betapa berat rasanya di dalam jiwanya Rasulullah, betapa berat rasanya di pundaknya, di punggungnya Rasulullah. Ma'anittum, apa-apa yang itu adalah menyusahkan kalian. Perkara-perkara yang sifatnya memberatkan umat, sifatnya menyusahkan umat. Sebelum umatnya itu mengetahui dan mendapati kesusahan, Rasul sudah duluan. Sebelum umatnya itu merasakan beratnya amanah, Rasul sudah merasakan beratnya amanah ini. Begitulah Rasul itu menjadi seorang Nabi dan Rasul, yang benar-benar memiliki perhatian yang sangat terhadap umat, terhadap sesamanya. Azizun alihi ma'anittum. Sehingga seorang yang beriman memiliki akhlak yang luhur, yaitu berempati tinggi terhadap sesama kaum muslimin, Memperhatikan bagaimana nasibnya kaum muslimin. Bagaimana saudara-saudara yang kaum muslimin? Begitulah di antara sifat orang-orang yang beriman dalam beradab dan berakhlak. Haritsun 'alaikum. Dan begitu semangat bersungguh-sungguh, berkeinginan kuat agar kebaikan-kebaikan didapat oleh kalian agar kebaikan kebaikan didapat oleh olehkan yaitu kaumnya itu umatnya. Apabila ada musibah, ada sesuatu yang tidak mengenakan, yang didaulukan adalah umatnya. Apabila ada kebaikan kebaikan yang didaulukan juga umatnya. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menyebutkan sifat kepada beliau bilmut minina, roofun rahim adalah beliau seorang yang sangat lembut. Kebahagiaan sesama orang yang beriman adalah orang yang sangat sayang kepada sesama orang-orang yang beriman. Perkara sifat akhlaknya orang-orang yang beriman adalah Lemah lembut kepada sesama dan sebagai penebar kasih sayang terhadap sesama. Dikatakan dengan apa yang Allah swt perintahkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan di dalam beberapa ayat tersebut Syabdur Rahman Ibn Nasir Asaddi Rahimullah Ta'ala Menyebutkan Kesimpulan Dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama kata beliau Maka Rasulullah tampil sebagai seorang yang sah Orang yang mudah tidak ada urusan yang sulit bagi Rasulullah SAW sebagainya tidak ada orang yang mendapatkan kesulitan ketika berurusan dengan Rasulullah SAW dan beliau adalah orang yang lembut mudah apabila berurusan dan orang yang lembut di dalam bermuamalah yang ketiga jadinya beliau adalah orang yang dekat dengan manusia Dekat dengan kaumnya, siapapun. Kaumnya mendekat kepada beliau mudah. Sehingga beliau pun mudah diterima oleh kaumnya. Dekat sekali dengan dengan kaumnya. Mujibhan li da'wati man da'ahu. Yang keempat. Beliau adalah orang yang senantiasa mendatangi undangan. Siapapun yang mengundang beliau. Selagi tidak ada udur maksudnya. Kalau ada udhur, beliau sampaikan udhurnya. Kalau ada udhur, beliau sampaikan udhurnya. Seperti yang dicontohkan, Tidak satu saat, Rasul diundang maliman. Waliman maksudnya adalah makan-makan. Rasul mensyaratkan, Apakah juga istriku engkau undang? Aisyah maksudnya. Apakah istriku juga engkau undang sehingga aku akan datang bersama? Berdua. Oh tidak ya Rasulullah, aku hanya mengundang engkau nah. Kalau begitu saya tidak bisa datang Udur Kalau begitu saya tidak bisa datang nah. Kemudian Yang mengundang pun akhirnya berpikir Yang saya harapkan Rasulullah datang Tapi Rasulullah mensyaratkan Mengajak istrinya, maka dibolehkan Ya nah. ya Rasulullah nah. Saya undang jenengan dan juga istri jenengan nah. Akhirnya Akhirnya Aisyah pun ikut, datang di rumahnya si pengundang itu, nah, dan beliau berdua bersama Aisyah itu malu-malu. Nah, siapa di antara kita berdua yang duluan masuk? Nah, sangking apa? Sangking mencerahnya kehidupan Rasulullah bersama istrinya di dalam menghadiri undangan sahabat-sahabat yang mengundangnya. Kemudian. Yang kelima, akhlaknya Rasul yang agung adalah qadian li hajatin man istaqdahu. Beliau adalah memenuhi apa-apa hajat-hajat yang diminta dari beliau dari umatnya. Ini juga begitu apabila beliau tidak udur Tetapi kenyataan yang ada adalah beliau sallam, Apabila hajat sahabat yang datang Mengaturkan hajatnya Maka niscaya ya sahabat ini Akan mendapatkan hajatnya Yang pertama-tama dari Rasulullah Kalau Rasulullah memiliki hajatnya Kalau tidak maka dari sahabat-sahabat yang lain Yang ditawarkan oleh Rasulullah wa alihi wa Yang keenam Jabiran liqalbi Man sa'alahum Sifatnya Rasulullah, akhlaknya yang mulia adalah beliau senantiasa memuaskan hati orang-orang yang meminta atau bertanya kepada beliau, meminta atau bertanya kepada beliau. Tidaklah orang datang kepada beliau bertanya, niscaya akan hatinya puas. Tidaklah orang menyebutkan hajatnya kepada beliau meminta, kecuali dia pun akan puas hatinya. Sehingga hatinya orang-orang yang berhajat. Akan dipuaskan dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam La yahrumuhu wa la yuharrimuhu wa la yarudjahu fa'iban Dimana Rasul tidak akan Mengharamkan Untuk memberi kepada orang yang datang Meminta Tidak pula menolak orang yang datang Meminta Dan ditolak kemudian pulang Dalam keadaan sia-sia tidak membawa Apa-apa Itu bukan sifatnya Rasulullah tapi siapapun yang datang meminta kepada Rasulullah Dia akan kembali dan pulang Membawa apa yang dia minta Apakah dari Rasulullah ketika beliau memilikinya Atau dari para sahabat yang lain Atas anjuran dan seruan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa Kemudian yang ketujuh Apabila beliau Bertondak dari sahabat-sahabat beliau lah Apabila para sahabat beliau bertondak menjadi sesuatu atau perkara dari beliau maka Rasul itu mau mengiyakan permintaan para sahabat-sahabat beliau yang banyak orang tadi itu beliau menyambut apa yang dikonjai oleh para sahabat beliau kalau para sahabat sudah menyebutkan begini begini begini dan seterusnya maka Rasul sama mengiyakan Rasulullah mengiyakan pada beliau adalah seorang nabi pada beliau adalah seorang rasul yang ke-8 Tidak sekedar Beliau menyemakati Tapi beliau mengikuti apa yang dikendaki oleh sahabat-sahabat tersebut Selagi apa yang dikendaki mereka bukan perkara yang dilarang Selagi yang dikendaki mereka bukan perkara yang Yang dilarang Yang ke-9 Apabila beliau bersemangat, atau apabila beliau telah bertekad untuk melakukan sesuatu. Dan ini sesuatu yang kepentingan orang banyak. Maka beliau tidak tinggalkan para sahabat. Beliau tidak tinggalkan para sahabat kecuali beliau mengajak bermusyawarah, berrembug yaitu para para sahabat. Pada beliau seorang nabi beliau seorang rasul yang ke sepuluh beliau senantiasa menerima kebaikan-kebaikan dilakukan oleh siapapun dari para sahabat kalau ada para sahabat yang ingin berbuat baik kepada rasulah senantiasa akan diterima oleh beliau tidak ada yang tidak diterima kebaikan-kebaikan mereka yang ke sebelah Beliau senantiasa memaafkan orang-orang yang berbuat salah atau menyakiti atau mengganggu beliau. Sallallahu alaihi wa alaihi wa Yang ke dua belas. Apabila beliau diajak duduk-duduk dengan beberapa sahabat atau seorang sahabat, siapapun. Niscaya beliau sempurnakan pergaulan beliau Di dalam duduk-duduk ini Disempurnakan sambil selesai Hajatnya duduk-duduk Apa maksudnya dia itu mengajak duduk-duduk Begitulah itu. Rasulullah SAW Bagaimana menyempurnakan Pergaulan di saat duduk-duduk Bermuka ceria, ramah Bukan Dingin Tetapi hangat dan ramah Kemudian Tidak kasar di dalam berbicara Kemudian Senantiasa menjaga pandangan matanya Senantiasa menjaga pandangan matanya Maksudnya apa? Tidak memalingkan pandangan mata dari orang yang ada di hadapan dia. Yang dia sedang duduk-duduk. Dengannya. Kemudian. senang dijaga. Tutur kata yang bisa mengganggu dan menyakiti orang yang dia, -dia duduk bersama. Nah. Begitu cara menyempurnakan. Bagaimana pergaulan di saat orang duduk-duduk bersama orang lain. Kemudian. Yang ke-11 Yang ke-13 Beliau tidak membalas Atau tidak menghukum Apabila orang-orang yang mengajak duduk beliau itu Melakukan perbuatan sia-sia kepada beliau sampai pun berbuat tidak baik kepada beliau. Bahkan sebaliknya, beliau membalas dengan pergaulan yang bagus, membalas dengan pergaulan yang baik. Nah, dan beliau menahan diri dari marah dan menahan diri dari bertutur katanya tidak baik. Terhadap orang yang telah berbuat tidak baik kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi pasal Ini kesimpulan yang disebutkan oleh beliau Syeikh Abdul Rahman Ibnu Nashr Asadi rahimahullahu taala tentang akhlak dan budi Begitinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Al-Hafidz Al Ibnu Katsir rahimahullahu taala Dalam kitab tafsir beliau menyebutkan tentang firman Allah Ta'ala wa innalaku wa inna kalala ka ala azim dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Al Katsir sebuah makna dari khuluqin azim, akhlak yang agung. Dikatakan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa akhlak yang agung adalah agama Islam yang agung ini. Akhlak yang agung adalah agama Islam yang agung ini. Sehingga menurut Abdullah ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw adalah memiliki akhlak Islam yang agung ini. Akhlak yang diajarkan beliau adalah akhlak Islam keagungan yang dimiliki beliau berupa akhlak adab kata-kata adalah keagungan Islam itu sendiri. Pujian-pujian Allah terhadap akhlaknya nazil adalah pujian kepada Islam itu sendiri. Begitu kata Abu Thalibun Abbas, Rasulullah An Nuhman, Imam Atiya menyebutkan, Wa inna la ala kullu Artinya adalah Wa inna Wa inna ka adabin adimin. Sesungguhnya Engkau yang Muhammad Benar-benar berada di atas adab Tata kerama yang agung Adab dan tata kerama Yang agung Diriwayatkan oleh Makmar Dari Kota Dha. Kota Dha pernah bertanya kepada Aisyah Rasulullah Anha Tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Aisyah menjawab Kana kulu Qur'an adalah akhlaknya Rasulullah Al Quran. Apa maksudnya? Kau tidak menyebutkan Aisyah Rasulullah Anha menimpali atau mengomentari akhlaknya Rasul yang Al Quran maksudnya apa? Takulukama huafil Quran. Bahwa so, akhlaknya Rasul adalah persis bagaimana apa yang dalam Al Quran tetapi kan dalam antun ada adab-adab, ada akhlak-akhlak yang Allah ajarkan, maka begitulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung. Disebutkan ketika Aisyah radhiyallahu telah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah itu oleh seorang sahabat yang lainnya, beliau radhiyallahu anha menjawab dengan ganti bertanya. Alas tastaqra quran Tidakkah Anda pernah membaca Al-Qur'an? Yang bertanya mengatakan bala. Iya. Aisyah kemudian melanjutkan penjelasannya, fa inna qulu qur'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanal Qur'an. Apabila Anda pernah membaca Al-Qur'an dan Anda tahu akhlak-akhlak dan adab-adab yang di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya ahlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. sesungguhnya ahlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kala Abdurrazak, Abdurrazak mengatakan dari Makmar, dari Kota Adah, dan dari Zurarah ibn Aufa, dari Saad ibn Hisham, dia telah berkata, aku dulu pernah bertanya kepada Aisyah, sudah Anha, aku tanyakan, beritakan kepada saya. Wahai umat tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau Rasulullah telah mengatakan ataqra alquran Apakah kamu pernah membaca Al-Qur'an iya Aisyah menjawab at Aisyah itu melanjutkan kana quluqul Qur'an kalau Anda tahu Al-Qur'an sesungguhnya akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an ini adalah potongan dari hadis yang yang panjang Pada bapak, para ibu, pada jamaah yang dirahmati Allah. Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan. Bagaimana Aisyah. Mencantahkan. Akhlaqnya Rasulullah yang itu adalah Al-Quran. Imam Ahmad. Ibnu Hambal Meriwayatkan dalam musnadnya. Dari. Qais bin Wahab dari رجلin dari seseorang min Bani Sawad berkata Waktu itu aku datang kepada Aisyah dan aku bertanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Aisyah mengatakan kepada saya al Quran Apakah anda tidak membaca Al-Quran wa inna kala ala qulqinaudib di sana disebutkan dalam ayat, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Kuala, kultu, aku menjawab, bukan itu maksud saya. Saya sudah membaca Al-Quran. Saya sudah tahu bahawa Allah SWT menyebut bahwa akhlaknya beliau adalah akhlak yang agung. Tetapi hadith ini, saya ingin ceritakan kepada saya. Beritahu kepada saya tentang akhlaknya Rasulullah yang Al-Quran itu seperti apa macamnya. Qaulat Aisyah kemudian bertutur bercerita. Salah satu dari bentuk akhlaknya Rasulullah. Sonatulahutu'aman. Suatu hari. Di saat siang-siang hari. Aku membuat makanan untuk Rasulullah. Di rumahku aku memasak. Aku membuat makanan. Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu ada di rumah istri beliau yang lain, bukan di rumah. Wasonaat lahuhu hafshotun to'aman. Ternyata istri Rasulullah yang lain itu hafsho juga membuat buat beliau makanan yang juga juga membuat makanan untuk Rasulullah juga hafsho. Maka aku berutap kepada pelayanku. Aku katakan kepada pelayanku, yaitu budak wanita. Pergilah kamu. Nah, apabila kamu telah tiba di rumahnya Hafsah, maka serahkan makanan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu sudah meletakkan makananku di hadapan beliau, Kok hafzah itu mengantar makanan? Nah, maka tumpahkan makanan itu. Tumpahkan makanan itu. Itu makanan dari hafzah. Ini bukan karena apa-apa. Nah, tetapi berjuang, berlomba untuk meraih simpati suami. Untuk meraih simpati suami. Dan Rasul itu tidak membeda bedakan Semuanya diberi simpati. Semuanya diberi cinta, semuanya diberi kerinduan ya. Tetapi istilahnya ini Yang berlomba-lomba Saling berlomba untuk mendapatkan simpati Dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Maka Faja'at bittu'am Hafsah pun datang dengan membawa makanan Kolat Maka Isa bercerita fa alqat aljariyatu fa maqat asha asha alqatatu maka budak perempuan itu tadi meletakkan makanan yang dibawa dariku dan kemudian dia lempar atau dia tumpahkan makanan yang dari Hafsa Makanan yang dari Hafsah. Fan katharat maka piring pun menjadi pecah, pecah. Wa kana nitqan, ai wa kana nit'an dan menjadi berkeping-keping. Qalat Aisyah bercerita melihat kejadian itu, fajama'hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak berkomentar. Kepingan-kepingan pering yang pecah langsung dikumpulkan oleh beliau sendiri yang mengumpulkan. Beliau sendiri yang mengumpulkannya. Kemudian Rasul mengatakan iktaubu atau iktaubi. Kodoklah, nah, kodoklah. Artinya apa? Penuhilah tanggungan. Apa itu? Darfan makana dzarfik. Piring ini sebagai ganti atas piring yang kamu pecahkan. Begitu saja yang dipelajari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aisyah menyebutkan, "Lihatlah, Bentuk akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi itu adalah akhlak Al-Qur'an. Mendapati peristiwa yang seperti itu Rasul itu famaqala syai'an." Beliau tidak berkomentar macam-macam Coba Beliau tidak berkomentar macam-macam Betapa akhlak Rasulullah adalah akhlak yang agung Beliau sangat mengerti, Sangat tahu bagaimana yaitu Istrinya yang sangat mencintai beliau Sehingga mendapat istrinya itu Saling Belum meraih simpatinya Bukan dihadapi dengan marah Bukan dihadapi dengan emosi Tidak Tapi dihadapi dengan kebijaksanaan yang baik dengan kebijakan-kebijakan yang baik di mana Rasulullah kemudian menyikapi dengan kebijaksanaan yang seperti itu dengannya Rasul itu mempertahankan dua istri yang dicintainya dari terus tetap melejitkan cintanya Aisyah terus tetap melejit cintanya Hafsah pun tetap melejit cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasam Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahmatullah ta'ala meriwayatkan. Disebutkan oleh Sa'ad Ibn Hisham. Waktu itu saya datang kepada Aisyah umil mu'minin. Lalu aku berkata kepada Aisyah. kabarkan kepada saya tentang akhlaknya Nabi SAW. Maka Aisyah Rasulullah SAW mengatakan kana khuluqu quran maknanya kata alhabib ibn kasir mengatakan Karena khuluqu alquran ai mana hadza annahu alaihi salatu wassalam maknanya berwasnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu saro imtisalul qurani amron wa nahyan wa sijjatan lahu wa khuluqan Wata'ab bahu, wata'ar kata bahu al jibili adalah beliau menjadi orang yang benar-benar menerapkan Al-Quran. Perintah-perintahnya ditunaikan, larangan-larangannya dijauhi, bahkan Al-Quran seolah-olah sudah menyatu pada diri beliau. Dalam kehidupan beliau, dalam tingkah pola beliau, dalam tutur kata beliau Al-Quran. Dan menjadi akhlaknya beliau. Bahkan bertabiat dengan tabiat Al-Quran. Sampai beliau tinggalkan tabiatnya sendiri. Yang Allah SWT telah ciptakan Rasul dengan tabiat seorang manusia biasa. Ditinggalkan tabiat manusia biasanya. Untuk melakukan, untuk menunaikan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. فَمَهْمَ أَمَارُهُ Quran فَأَلَّهُ <tuh> Selagi beliau mendapati perintah dalam Al-Quran, nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikannya. Wa ma anhu tarakahu. Selagi beliau dapati ada larangan dalam Al-Quran, beliau tinggalkannya. Hadza ma amma jazabahu Allah alaihi min al Sudah begitu akhlaknya beliau mengerapkan Al-Quran bersamaan dengan itu sungguh Allah SWT memberikan kepada beliau secara jibilah tabiat penciptaannya Allah telah memberikan kepada Rasulullah akhlaq yang baik akhlak yang agung Di antaranya adalah minal haya bagaimana rasa malunya Rasulullah bahkan disebutkan rasa malunya Rasul melebihi rasa malunya seorang gadis yang dipingit di kamar pingitannya kalau dahulu itu para bapak, para ibu para gadis itu dipingit jadi kalau gadis sudah beranjak dewasa bukan malah dilepas supaya cepat laku tidak justru dipingit dijaga supaya kemuliaannya tetap terjaga kehormatannya tetap terpelihara kami kewibawaannya sebagai seorang gadis tetap terjaga dan rasa malunya tetap tinggi itu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dahulu Aisyah pernah menyebutkan bahawa rasa malunya Rasulullah melebihi rasa malunya anak gadis yang ada di pingitannya. kalau anak gadis dahulu itu sangat malu jika dia melihat laki-laki sangat malu juga kalau dia itu dilihat laki-laki, makanya dia lebih senang di rumahnya, lebih senang di tempat pingitannya. Nah, bandingkan dengan sekarang, bandingkan dengan sekarang, tidak cuci mata setengah hari sudah rasanya mata ini banyak sampahnya, nah. makanya perlu cuci mata. Nah. Dimana-mana kita dapati gadis-gadis. Ini bentuk-bentuk yaitu kemerosotan rasa malu Tidak ada yang menjadi sebab yang paling tinggi dalam hal ini bahwa para wanita kemana-mana, tampil di mana-mana, melainkan hilangnya rasa malu ini Saya sudah tuliskan masalah ini Di majalah Mamadah yang akan terbit Yang akan terbit bulan depan ini Nanti bisa dibaca untuk kelanjutan materi yang ini, masalah malu Dilubrik dunia wanita juga Kemudian Termasuk akhlaknya Rasulullah Yang luhur yang Allah jadikan sebagai titah Allah menciptakan beliau dengan akhlak yang terpuji adalah Sikap kemuliaan dan kedermawanan Dan sikap kejantanan dan keberanian Sikap yaitu yang mudah memaafkan Dan juga memberi maaf dan juga minta maaf dan akhlak beliau yang terpujilannya adalah penyabarnya beliau dan lemah lembutnya di dalam kesabaran. Semuanya adalah akhlak-akhlak yang mulia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan dalam sunnah sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan beberapa riwayat. Jadi sini kita bisa mengetahui praktik akhlaknya Rasul yang itu adalah akhlak Al-Qur'an. Dalam sahih Bukhari dan Muslim disebutkan Dari Anas, Rosulillahal-Allahu bercerita, aku telah menjadi pelayannya Rasulullah selama sepuluh tahun namanya, Anas Rosulillahal-Allahu. Sepuluh tahun namanya aku melayani Rasulullah. Saya tidak pernah jauh dari rumahnya Rasulullah, tidak pernah jauh dari adanya Rasulullah. Di mana ada Rasulullah, saya dekat dengan beliau. Kecuali di rumah, kalau di rumah maka urusannya rumah tangganya Rasulullah. Beliau keluar dari rumah maka Anas. Yang melayani beliau. Mengambilkan air wudu untuk beliau. Menyiapkan sendal yang akan dipakai oleh beliau. Melayani beliau apabila tidak berjalan ke mana. Maka dicarikan mana tunggangannya. Anas dan dia itu yang melayani beliau. wasallam Selama 10 tahun dekat dengan Rasulullah wasallam Maka apa kata Anas? Selama 10 tahun itu pula. Beliau tidak pernah mengucapkan kepada saya. Ah ah saja tidak pernah padahal ah hanya satu suku kata eh? bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima satu suku kata ah saja tidak apalagi lebih dari dari itu nah. kalau dasar begu, dah berapa itu? dasar begu, empat suku